Kamený kůň před domem veselé rechtá. Pes z nad domem vášní štěká. Modrá tráva bez plevele všude kolem nás. Bez instrumentu hraje nakrýdla času. A my spíme v dělosti meditace a jíme <coughs> medvědi česnek, z listu inspirace. Ach, jaký krásný život s brychem sklád na terase. Loučím se s meditujícím v príštím čase. Až myšlenky z minulých časů posvětí nás mantrou houpavých vln, na kterých se papírová kráva pase.